Sasa kumna nane November ishirini mia ishina bili hujambo mpenzumskelezaji radio isanganiro karibu kuiforta tarifa ya habari mchana huo kwanza habariku nyaka ishirini ina kuisha radio isanganiro ikepeperu shambatangazo raya kamavile wanasiyasa waliotoa haja kimapungezi. Wanashukuru mchango wakituo hiki kwa maendeleo ya taifa. Mlinzi wa kanisa kuu katoliki Ngozi aliwawa na wezi usikuwa jana kwa leo ijuma. Kama simuli, anavyo anavyosimulia padri mkuu wa kanisa hilo utajuzwa karika tarifa hii ya habari. Mtaji wa milioni miatano faranga za burundi pamoja na milioni nyingine hamsin za damana. Ni moja wapo ya matakwa ili banki kutoa ruhusa kwa ofisi za kubadilisha fedha kwanza shioguli Haya umeandaliwa katika tarifa hii ya habari ila ni kwambia kwa mbahayo ya katika mkutano wa bank hiyo pamoja na wahusika Mimi ni Omer Nduwayo inosa bionimana yukona sikimitambo ukijunga nasi utapata mengi zaidi Radio Sanga radio ya Mariviano Bala bala kabisa amyaka ishirini inatimia kituo cha matangazo cha isanganiro kikipeperusha matangazo yake tangu mwaka wa 12 na mbili. Silvea na karutima na kiongozo wa kituo hicho anaeleza kupokea vihema mambo yaliote na kituo hicho anachosimamia. Anaeleza hasa namna watangazaji wa kituo hicho wanavyotumika tumika kwa kusingatia maadili. Ya kutangaza habari. Anakumbusha hata hivyo vipindi vigumu vili vyo ikumba radio hadi kufungwa marambili kutoka na, na aina za habari zilizo peperushwa na ugumu wa hali iliyokuwa ikipitia inchi ya Burundi. Nestor hurunzi iza moja mwa wanahabari walioanza na kituo hicho ambaye pia aliwahi kukiongoza. Anajuza kuwa mwanzo ulikuwa mgumu kwa kupenda kutoa hoja shirikishi hadi kwa wanamgambo wa makundi ya wapiganaji. Anakumbuka hasa kipindi utawala ulipofunga matangazo ya kituo kufuatia labda uelewa tosha kuhusu haki ya kujieleza na mchango kihoja vya radio enzihizo anaongeza. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romwald Niyoyabifuze. Isanganiro yakimbihe bimwe uniona yuko ucho Vita Liberia for the Expression kuvuga ubwigenge bokuvuga gushika icondiro isanganiro shi... imipitia katika baadhi ya vipindi ambapo kile wanacho kiita uhuru wa kujieleza hakikuwa rahisi kila mara ila tarehe 13 Septemba mwaka 2003 ninakumbuka siku hiyo kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa naendesha kipindi marufu Mozaike baada kipindi hicho walitufungia walituralau mkupa kauli msemaji wa FNL hatukuirewa hilo kwa sababu tulikuwa tumetangulia kuwapa kauli watu kutoka Sendede FDD ninamkumbuka jelazi speaker wabunge bunge wa saa saa alizunguzwa akiwa ilikuwa haizoeleki nchini Burundi mwingine alikuwa onezime aliyekuwa jijini Bonn nchini Ujerumani Yalikuwa madhoea ya kipindi hicho kwa sababu tulikuwa tunasema mara watu wanatumia mabavu kwani wamekosa njia kutua maoni na matakwa yao. Kwa maana kusaini makubaliano ya Arusha hakukumaliza mzozo. Hata baada ya kuundwa kwa serikali mpya kwa misingi ya makubaliano hayo ya Arusha matumizi ya mabavu yalidumu kwa kupigana. Kisha tulisema kama watu wanaanza kutoa maoni yao Hupunguza milio ya risasi. Tuligundua baada kujireza hali ya kutumia mabavu ikipungua taratibu. Walisema sisi tutazunguza kile tunacho kitaka. Upande wa serikali vivyo hivyo na kuwa upatanishi. Radio isanganilo ilikuwa kama upatanishi. Serikali ilifunga radio kwa msingi kuwa katika wageni alikuwepo musemaji wa kundi la waasi la FNL. Hali nimebadlika kuangumo lediy ngingine zisimama kupinga hatua hiyo hata raia wakapiwa kauli na kusababisha serikali kutambua kuwa si jambo la kawaida na kuhusu kuifungua tena baada ya siku kumi. Ni Nestor Ngurunzi Isa ambaye aliwai kukiongoza kituo cha matangazo cha Isanganiro. Chama cha kisiasa cha SNDFDD kinaipongeza radio Isanganiro kwa mnyaka 20 ikitumikia taifa. Kwa mgibu wanangasini nete mutoni msemaji wa chama hicho madarakani wanavitaka vipasha habari kuendelea zaidi katika kusaidia wanainchi kupata habari zenye uhakika. Radio Isanganiro ilichangia kwa kutoa na fasi ya mazungumzo kwa wanasiasa Tamko la Olivier Hurunziza kinara wachama cha kisiasa cha uprona Tarehi e, kuna kuadhimishwa nyaka ishirini ya kazi Anaamini kuwa ni muhimu kituo hicho kufanya vipindi Vinavyokuza uchumi Ili kwasaidia wanasiasa kupata njia chanya ya kutekeleza miradi wa alionayo Kwa ya mayendeleo ya taifa la Burundi Wakazi wajiji la gitega wanaeleza kufurahishwa na vipindi vya radio isanganiro Wanaitaka hata hivyo kusawazisha vizuri mitambo yake Ili kuzuia hali ya kukatika katika inayojidihirisha mara kwa mara Tuwasikilize kwenye Mike ya Gerard Nivigira Radio isanganiro inasema vizuri sana Hakuna tatizo kabisa. Hakuna wasiwasi. Wasi. Mwendele. Kwa waida na isikiliza radio sanga nilo. Yo miaka isa isikiliza miaka mingi juni vipindi vizuri vipita katika radio sanga nilo. Kwa kafi bado tunaisikiliza wanainchi wakitega. E mina ni kuwa humba mungu wangi kama wangi pata ngini mitandawe nye. Iko jujuu, juu tunayikosa, juu radiyo sanganilo tunayipenda sana. Mie radiyo sanganilo, na isikiliza mnaka kama misita, misaba hivu. Mesikia abaria radiyo sanganilo, inakuwaga mzuri sana. Inatamisha wanyagihugu, hapa inchindi kwetu gitega, tunasikia. Sanganilo, mie hivu atu Lakini sasa kwa hina za kuambia, watafute ingini, mtandao, fresh, iwe, iko juu kila siku Pasiko sema arezo, juu mutirie ingine anteni kama ni antenizi zina katika katika Hivati usiagi vizuri, e, sujuu sasa kiswa watafanya, kisibidi youtube udie kama vile zamani e, Mi kawaida mimi gene hapa mkua wa Gitega, mi kawaida mimi sarendo wa mkua wa Rutana e, Kabla ya kufika hapa Gitega Mi radio Sanganiro ni kuwa naisikilisa hapa gitega lakini nikirudi mkua wangu radio Sanganiro haisikiki vizuri juu inaenda minakatika katika. Mi nacho omba e, wenyambayo natumikia kwenye radio Sanganiro na omba watengeneze e, anteni zitumikia mkua yote. Yani mara kwa mara ukiingia nani ni semu ingine unakuta radio Sanganiro haisikiki vizuri. Lakina hapa mjini tu Redio Sanganiro ndo ina, inasikika vizuri. Isanganiro. Nou, onoende lakskiliza, nere radio isanganiro. Inanguruma Kutoka gen mujumbura, kwenye mea kwenye themanina tisa, nuktasaba, saba. na daima, vyake na kwenye 101 na moja, in chenikate, burundi, bofia, waita tu nukta isanganiro, nukta o. RJ utatupata hewani. Mlinzi wa kanisa kuu Katoliki la Ngozi aliuawa na uezi usiku wa jana kwa mke leo Ijumaa kama anavyosimulia padri mkuu walipobomoa ukuta wa kanisa walifao waliingia ndani na kuchukua zana za mfumo wa sauti padri Tade Nziga Masabo Anajuza kuwa habari zilisha fikishwa kwa viongozi wa usalama na upelelezi umeanza. Anawafarigi wa kristo wake kwamba misa na sara vita endilea kufanyika kama kawaida. Mtaji wa milioni miatano faranga za burundi pamoja na milioni nyingine hamsini za damana ni mojawapo ya matakwa ili benki kuu kutoa ruhusa Kwa ofisi za kubadilisha fedha kuanza shoguli. Katika mkutano katia bank hiyo na watu wanaujishogulisha na ubadilisha jifedha leo, jumat, leo ijuma. Wahusika wameitaka banki kuu kupunguza mtaji huo uliowekwa na kiwangu, na kiwangu cha dhamana. Wanaitaka pia banki kuu kuwapatia fedha za kigeni. Ni wakati ambapo banki kuu hiyo. Inawataka kujiunga kwenye vijama vya ushirika ili kupata mitaji hiyo. Raya wakabila lawatwa wakazi wakambia nyamitanga kijijini nyabibuye tarafa ya buta ganzwa tupo katika mkua wakayanza wako wanapanda kupitia mradi kilimocha kisasa. Baadhi ya mbegu za vyakula mahitajiyo licha ya kubaini kuwa na mashamba madogo madogo majirani wao wanaeleza kuwa tangu raia hao waanze kuchangamkia kilimo wizi wa mashambani ulipungua. Katika utawala tarafani Butaganzwa wanaeleza raia hao kupiga hatua kwa maendeleo. Patrick Nsangiyumva anaasimulia zaidi ufikapo katika kijiji cha raia wa kabila la watu wa Nyamitanga tarafa ya Gutaganzwa unaona kwamba raia hao wana ishara mbalimbali za kimaendeleo kinyume na siku za nyuma kwa raia hao baadhi ya ishara hizo ni haswa usafi wa mliyo na nguo majengo yao ya kulalia ambayo hujengwa kwa muundo wa kisasa pamoja na kilimo cha mahindi nacho kufuatilia muundo wa kisasa vile vile baadhi ya raia hao wa kabila la watu wa kijijini Nyamitanga tuliyozungumza wanaeleza kwamba maisha siku si rahisi mtu atunza familia kwa kutengeneza viungu tu na kuviuza wanasema kwa sababu hatimaye wakajihusisha na kirimo cha maharagwe kwa maindi. Japola yao wakabirara watu wa kijijini ya mitanga hulala sana udogo wa mashamba yao ya kulima wanasema kuwa mbatangu kujihusisha na kirimo wanapata mavuno ya kula katika familia na watoto wanafunzi wao hawahamishule kama halilivjo kuwa shiku za nyuma. Wanaumba wongozi tawala na wasamalia wengine kuwatolea usaidizi haswa wa mashamba ya kulima nao wapata maendelewa ndelevu kama laia wengine. Wakulima wanao limia karibu na kijijichot Chanyamitanga, tarafani butaganzwa, wabaini kwamba tangu rahia hawa wakabira rawatwa wanyamitanga kushuhulikia kirimo wezi waliwokuwa wakiiba mashambani walipunguka kiasi kikubwa. Katika uongozi tawala tarafani butaganzwa, wanapokia kwa mikono miwili kazi za kirimo za watwa hawa waishio kijijini nyamitanga. Jamzi erikanya na kiongozi katibu butaganzwa, aombara raia wengine wakabira rawatwa kuhachukua kama mfano. Niki reporti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa Niaba Rejo Isanganilo. Patrick Sangiumva, shukrani sana. Ni sasaba na dakika 33 katika studio za Radio Isanganiro. Musho wa tarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kwanasi. Asante pia kwa ino saibu ni mana kutunganisha kimi Mimi ni Omer Nduwayo. Bye.